66. Legea încrederii Legătura de încredere dintre agentul de vânzări și client este elementul fundamental al vânzărilor de succes. Încrederea înseamnă totul, în special în cadrul unei vânzări mari sau complexe. Cu cât nivelul de încredere care există între dumneavoastră și client este mai ridicat, cu atât teama de eșec și percepția riscului sunt mai scăzute. Atunci când nivelul de încredere este destul de ridicat, vânzarea va avea loc cu siguranță. Primul corolar al legii încrederii este Construiți o relație bazată pe un grad ridicat de încredere, punând întrebări care au ca scop determinarea nevoilor reale ale clientului pe care produsul sau serviciul dumneavoastră le poate satisface. Majoritatea agenților de vânzări nu își dau seama că o serie de întrebări despre viața clientului și situația sa materială nu creează neapărat nivelul de încredere necesar pentru a face o vânzare. Doar atunci când puneți întrebările esențiale care identifică nevoile pe care le puteți satisface sau rezolva, sunteți un agent de vânzări profesionist. Doar atunci când puneți întrebările potrivite care îl vor ajuta pe client să-și înțeleagă situația mai bine, construiți încredere și credibilitate. Cel de-al doilea corolar al legii încrederii este Agenții de vânzări de succes ascultă de două ori mai mult decât vorbesc. Cei mai buni agenți de vânzări practică regula 70-30. Ei ascultă cel puțin 70% din timp și vorbesc cel mult 30% din timp. S-a spus de foarte multe ori că aveți două urechi și o gură iar în conversație cu clienții ar trebui să le folosiți în această proporție. Cei mai buni agenți de vânzări sunt persoane care știu să asculte. Cel de-al treilea corolar al legii încrederii este Atunci când nu este vorba de vânzare, nimeni nu este interesat să asculte. Mulți oameni discută mult în fiecare zi pentru a încheia vânzări, însă atunci când nu este implicată nicio vânzare, foarte puțin dintre ei știu să asculte. Deseori, clienții care la început nu par interesați de oferta dumneavoastră vor deveni din ce în ce mai interesați și se vor hotărî să cumpere de la dumneavoastră pentru simplul motiv că îi ascultați cu atenție și dați impresia că vă pasă de ei și de situația lor. Cel de-al patrulea corolar al acestei legi este Dacă știți să ascultați, Veți crea o relație bazată pe încredere. Acest lucru este valabil în orice relație. Cel mai mult vă plac oamenii care vorbesc despre ceva important pentru dumneavoastră. Același lucru este valabil și pentru clienți. Clienții se gândesc în permanență la ei. Preferă întotdeauna o persoană care ascultă cu atenție atunci când ei vorbesc despre ceea ce îi preocupă. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Structurați-vă conversațiile cu clienții în jurul unor întrebări bine formulate și bine gândite care pornesc de la general către particular. Amintiți-vă în permanență că a vorbi nu înseamnă a vinde. 2. Încercați cât mai des să ascultați de două ori mai mult decât vorbiți. Nu vă speriați de momentele de tăcere din timpul conversațiilor cu clienții. Cu cât îl ascultați cu mai multă atenție pe clientul dumneavoastră potențial, cu atât veți înțelege mai bine cum să vă structurați oferta în așa fel încât să reprezinte exact ceea ce își dorește el.